15. 2049 рік. Саванна, Джорджія. Дональд мчав по шосе 17, а мигутливе червоне світло на приладовій панелі попереджало його про перевищення місцевої швидкісної межі. Йому було байдуже, що його можуть зупинити, виписати штраф або підвищити страхову ставку. Все це здавалося дрібницею. Той факт, що в його машині були схеми, які відстежували все, що він робив, бліднував у порівнянні з підозрою, що машини в його крові робили те саме. Шини заскріпіли, коли він занадто швидко з'їхав зі з'їзної рампи. Він виїхав на бульвар Бервік, і світло ліхтарів меготіло крізь лобове скло, коли він пролітав під ними. Поглянувши на куліна, він побачив, як золотий текст на книзі пульсує в ритмі пролітаючих вогнів. «Регламент! Регламент! Регламент!» Він прочитав достатньо, щоб занепокоїтися, щоб замислитися, у що він вплутався. Гелен мала рацію, попереджаючи його, але помилялася щодо масштабів небезпеки. Гелен мала рацію, попереджаючи його, але помилялася щодо масштабів небезпеки. Повертаючи до свого району, Дональд згадав давню розмову. Він пам'ятав, як вона благала його не балотуватися на посаду, кажучи, що це змінить його, що він нічого не зможе виправити там, але точно повернеться додому, розбитий. Наскільки ж вона була права? Він під'їхав до будинку і мусив залишити машину біля бордюру. Її джип стояв посередині під'їзної дороги. Ще одна звичка, що сформувалася за його відсутності – нагадування про те, що він більше не живе там, немає справжнього дому. Залишивши валізи в багажнику, він взяв лише книгу і ключі. Книга була досить важкою. Коли він наблизився до Ганку, увімкнувся датчик руху. Він побачив силует біля вікна і почув шалене шкребіння з іншого боку. Гелен відчинила двері, і карма вибігла, б'ючи хвостом обо і висолопивши язика. За кілька тижнів, поки його не було, вона стала набагато більшою. Дональд присів і погладив її по голові, дозволивши собаці лизати свою щоку. «Хороша дівчинка», – сказав він. Намагався звучати щасливо. Прохолодна порожнеча в його грудях посилилася від повернення додому. Те, щоб мало принести заспокоєння, – тільки погіршувало його самопочуття. «Привіт, Люба!» – він посміхнувся дружині. «Ти рано!» Гелен обійняла його за шию, коли він встав. Карма сіла і скиглала, б'ючи хвостом по бетону. Поцілунок Гелен мав смак кави. «Я взяв більш ранній рейс!» Він озирнувся через плече на темній вулиці свого району, ніби хтось мав за ним стежити. «Де твої валізи?» «Я заберу їх вранці. Ходімо, Карма. Заходимо всередину». Він повів собаку через двері. «Все гаразд?» – запитала Гелен. Дональд пішов на кухню. Він поклав книгу на стіл і дістав із шафи склянку. Гелен з занепокоєнням спостерігала, як він витягнув із шафи пляшку Бренді. «Люби, що відбувається?» «Можливо, нічого», – сказав він. «Божевільні». Він налив на три пальці Бренді, подивився на Гелен і підняв пляшку, щоб дізнатися, чи вона хоче. Вона похитала головою. З іншого боку, продовжив він. «Може, щось і є?» Він випив більше, ніж ковток. Інша рука не відпускала горлечко пляшки. «Люби, ти поводишся дивно. Сідай, зніми піджак». Він кивнув і дозволив їй допомогти йому зняти піджак. Він зняв кроватку, побачив занепокоєння на її обличчя і зрозумів, що це відображення його власного. «Що б ти зробила, якби думала, що все може закінчитися?» запитав він дружину. «Що б ти зробила?» «Якщо що «Ти маєш на увазі нас? О, ти маєш на увазі життя! Любий, хтось помер? Скажи мені, що відбувається?» «Ні, не хтось. Всі. Все». Він засунув пляшку під пахву, взяв свій напій і книгу і пішов до вітальні. Гелен і Карма пішли за ним. Карма вже сиділа на дивані і чекала, поки він сяде, не звертаючи уваги на те, що він говорив, просто радіючи, що сім'я знову разом. «Схоже, у тебе був дуже довгий день», – сказала Гелен, намагаючись знайти для нього виправдання. Дональд сів на диван і поклав пляшку та книгу на журнальний столик. Він відсунув свій напій від цікавого носа карми. «Я маю тобі щось сказати», – сказав він. Гелен стояла посередині кімнати, схрестивши руки. «Це буде приємна зміна», – вона посміхнулася, даючи йому зрозуміти, що жартує. Дональд кивнув. «Я знаю, знаю», – сказав він. Його погляд впав на книгу. Це не про той проєкт, і, чесно кажучи, ти думаєш, мені подобається приховувати від тебе своє життя. Гелен підійшла до крісла лежака поруч із диваном і сіла. То про що йдеться? – запитала вона. Мені сказали, що можна розповісти тобі про підвищення. Ну, це більше завдання, ніж підвищення. Насправді не завдання, а скоріше служба в Національній гвардії. Про всяк випадок… Гелен простягла руку і стиснула його коліно. «Заспокойся», – прошепотіла вона. Її брови були опущені, а в тіні ховалися збентеження і занепокоєння. Дональд глибоко вдихнув. Він все ще був збуджений, відділяючи в голові розмову від надто швидкої їзди. Протягом тижнів після зустрічі з Турманом він занадто багато читав книгу і занадто багато в тій розмові. Він не міг зрозуміти, чи він щось складе докупи, чи просто розпадається. «Наскільки ти стежиш за тим, що відбувається в Ірані?» запитав він, почисуючи руку. «І в Кореї?» Вона знизила плечима. «Я бачу короткі новини в інтернеті». «Ммм...» Він зробив гарячий ковток Бренді, присмокнув губами і спробував розслабитися та насолодитися уніміючим холодом, що принизував його тіло. «Вони працюють над способом знищити все», сказав він. «Хто, ми?» Голос Гелен підвищився. «Ми думаємо знищити їх?» «Ні, ні, ні». Ти впевнений, що мені можна це чути? Ні, Мила, вони розробляють зброю, щоб знищити нас. Зброю, яку неможливо зупинити, від якої неможливо захиститися. Мила нахилилася вперед, склавши ліхті на колінах. Це те, що ти дізнався у Вашингтоні? Секретна інформація? Він махнув рукою. Більш ніж секретна. Послухай, ти знаєш, чому ми вторглися в Іран? Я знаю, чому вони сказали, що ми вторглися... Це не було брехнею, перебив він її. Ну, може і було, може вони ще не з'ясували не усвоїли, як. Любий, сповільнись. Так, він знову глибоко вдихнув. У його уяві постала велика гора на заході, бетонна дорога, що зникала прямо в скелі, то всі двері сховища, що стояли відчиненими, а всередині натовп політиків зі своїми родинами. Я зустрічався з сенатором кілька тижнів тому. Він дивився на імбирний напій у своєму келиху. У Бостоні», – сказала Гелен. Він кивнув. Так, ну, він хоче, щоб ми були в цій команді швидкого реагування. Ти і мік, Він повернувся до дружини. Ні, ми. Ми? Гелен поклала руку на груди. Що ти маєш на увазі, ми? Ти і я? Послухай, ти пропонуєш мене в його... Люба, я не мав уявлення, про що йдеться. Він поставив склянку на журнальний столик і взяв книгу. Він дав мені це прочитати. Гелен нахмурилася. Що це? Це як інструкція для, ну, для потім. Я так думаю. Гелен підвелася з крісла і сіла між ними журнальним столиком. Вона відсунула карму, яка буркнула, коли її потурбували. Сівши поруч із ним, вона поклала руку йому на спину, а її очі блищали від турботи. Донні, ти пиву літаку? Ні, він відсунувся. Просто вислухай мене, будь ласка. Не має значення, хто їх має, має значення тільки коли. Ти не розумієш? Це найстрашніша загроза. Кінець світу. Я читав про можливості на цьому вебсайті, вебсайті, сказала вона. Голос їй був сповнений скептицизму. «Так, послухай, пам'ятаєш ті ліки, які приймає сенатор? Ці наночастинки – це як синтетичне життя. Уяви, що хтось перетворив їх на вірус, який не дбає про свого носія, який не потребує нас, щоб поширюватися. Вони вже можуть бути десь там». Він постукав себе по грудях, підозріло озирнувся по кімнаті, глибоко вдихнув. «Вони можуть бути в кожному з нас прямо зараз. Маленькі таймери, що чекають на відповідний момент». «Любий, дуже погані люди працюють над цим, намагаючись втілити це в життя!» Він потягнувся за склянкою. «Ми не можемо сидіти, склавши руки, і дозволити їм завдати першого удару. Тому ми це зробимо!» У напої були хвилі. Його рука тремтіла. «Може, Люба, я впевнений, що ми зробимо це раніше, ніж вони!» «Ти мене лякаєш, Любий!» «Добре!» Ще один палючий ковток. Він тримав склянку обома руками, щоб вона не хиталася. «Ми повинні боятися. «Хочеш, щоб я зателефонувала доктору Мартіну?» «Кому?» – він спробував звільнити місце між ними, натрапивши на підлокітник. «Лікарю моєї сестри? Психіатру?» Вона серйозно кивнула. «Послухай, що я тобі скажу», – сказав він, піднявши палець. «Ці крихітні машини реальні!» Його розум працював повну. Він збирався розмовляти і переконати її лише у своїй параної. «Послухай», – сказав він, – «ми використовуємо їх у медицині, так?» Гелен кивнула. Вона давала йому шанс, хоч і невеликий. Але він бачив, що вона насправді хотіла подзвонити комусь. Своїй матері, лікарці його матері. «Це як тоді, коли ми відкрили радіацію, розумієш? Перше, що ми подумали, що це те, що буде ліками, медичним відкриттям. Рентгенівські промені, але потім люди почали приймати краплі радіо як еліксир». «Вони отруїли себе», – сказала Гелен, думаючи, що роблять щось хороше. Вона здавалося, трохи розслабилася. «Це те, що тебе турбує?» Що наномашини мутують і обернуться проти нас. Ти досі хвилюєшся через те, що був всередині цієї машини? Ні, нічого подібного. Я говорю про те, як ми спочатку шукали медичне застосування, а потім закінчили тим, що створили бомбу. Це те саме. Він зробив паузу, сподіваючись, що вона зрозуміє. Я починаю думати, що ми теж їх створюємо. Прихідні машини, такі самі, як і в нанованнах, що зшивають шкіру і суглобу людей. Тільки ці розриватимуть людей на шматки. Гелен не відреагувала. Не сказала ні слова. Дональду усвідомив, що звучить як божевільний. Що все це вже є в інтернеті і в підкастах, які випромінюються з самотніх підвалів на самотніх хвилях. Сенатор мав рацію. Змішай правду і брехню, і ти не зможеш їх розрізнити. Книга на його журнальному столику і посібник з виживання серед зомбі будуть сприйматися однаково. «Я кажу тобі, що вони справжні», – сказав він, не в змозі зупинитися. Вони зможуть розмножуватися. Вони будуть невидимі. Не буде жодних попереджень, коли їх випустять, лише пил на вітрі, розумієш? Розмножуючись і розмножуючись, ця невидима війна буде точитися навколо нас, поки ми перетворимося на кашу. Гелен мовчала. Він зрозумів, що вона чекає, поки він закінчить, а потім подзвонить мамі і запитає, що робити. Вона подзвонить доктору Мартінову і попросить його поради. Дональд почав марніти. Відчував, як гнів наповнює його, і знав, що все, що він скаже, підтвердить її побоювання, а не переконає її в його власних. «Є ще щось?» – прошепотіла вона. Вона чекала дозволу піти і подзвонити, поговорити з кимось розсудливим. Дональд відчував себе онімілим, безпорадним і самотнім. «Національний з'їзд відбудеться в Атланті!» Він витер очі, намагаючись зробити вигляд, що це втома, напруга від подорожі. «Демократична партія ще не оголосила про це, але я дізнався від Міка перед тим, як сісти на літак». Він повернувся до Гелен. «Сенатор хоче, щоб ми були там. Вже планує щось велике». «Звичайно, любий». Вона поклала руку йому на стегно і дивилася на нього, ніби він був її пацієнтом. «І я попрошу, щоб мені дозволили проводити тут більше часу. Можливо, працювати з дому у вихідні, щоб пильніше стежити за проєктом». «Це було б чудово». Вона поклала другу руку йому на плече. «Я хочу, щоб ми були добрими одне до одного», – сказав він, – «протягом усього часу, що нам залишився». «Шшш, Крихітко, все добре». Вона обійняла його за спину, намагаючись заспокоїти його. «Я кохаю тебе», – сказала вона. Він знову витер очі. «Ми це переживемо», – сказала вона йому. Дональд кивнув. «Я знаю», – сказав він. «Я знаю, що ми це переживемо». Собака заскавулила і зарилася головою в коліна Гелен, відчуваючи, що щось не так. Дональд погладив цуценя по шиї. Він подивився на дружину і зі сльозами на очах. «Я знаю, що ми це переживемо», – сказав він, намагаючись заспокоїтися. «Але що буде з усіма іншими?»